Стримували від розриву і почуття, і те, що Тимур жодного разу не підняв на неї руку, пальцем не зачепив, хіба коли вона надто бушувала, била чимось ще дряпала, брав за руку і силою садив на диван або в крісло. Наче за якоюсь обопільною змовою батькам його нічого не казали. З мамою тазою свати бачились єдиний раз у Києві. Віта не заперечувала проти цієї зустрічі. Після зустрічі свекруха сказала Віталії «Побалакали, співчуваю». І Віта знала, її мама органічно не вміла прикидатися, з тих пір, коли, коли дала собі слово, більше не прикидатися. Надія на дитину, на зміни в його ставленні, померла в той день, коли лікар-гінеколог підтвердив те, що Віталія і так знала. У неї таки буде дитина. Тепер уже буде. Віталія, у мене для тебе новина, Тимурчико. Він, сподіваюсь, гарна, а то й стомлений. Віталія, для мене гарна пауза. «У нас буде дитина. Він теж після паузи. Від нього? Віталія. Від усіх зеків, як у п'єсі, виходить, точніше, вибігає». Вона переночувала у подруги медсестри, наступного дня знову зробила аборт. І все ж прожила сімейним своїм життям ще й рік з хвостиком. Наказувала собі не вертатись більше додому і верталась. Питала себе, боїться лишитись сама, скинути кудись своє друге болісне кохання?» Хтось відповідав за неї, відповідь мала два варіанти, які правильні насправді, на це не відповідав ніхто. Чоловік нараз просив вибачення за ті дурні слова, казав, що дуже-дуже хоче сина, або й дочку, або й двійню, ще краще. А потім кричав, що вона навмисне не бажає мати саме від нього дитину. На той час Віталія справді не хотіла, уже подала заяву на розлучення. Чоловік заперечував, а потім не з'являвся на суд і підкупляв суддів. Усе ж після кількох відтермінувань судової тяганини, яка тривала цілий рік, їх таки розлучили. Але на запитання судді, яке прізвище вона відтепер обирає, Віта несподівано казала «Хочу залишити теперішнє Косик». Тимур погрожував і вбити її, і намагався схилити керівництво лікарні до звільнення колишньої дружини з роботи. Та Віталія Косик на той час тікарні мала репутацію вмілої, грамотної, більше того, родованеї медсестри з фактичною кваліфікацією лікаря. До того ж, завітовач відділенням явно до неї нерівно дихав. Через півтора року життя на приватній квартирі вона отримала однокімнатну малосімейку. До мами не вернулася, а не хотіла визнавати свою другу поразку. Жила в ній, як у перемозі. Дізнавшись, що Тимур хотів підло позбавити її роботи, подзвонила йому. Ну що, з'їв? Хотів ковтнути і подивився? Я ж тебе кохаю, сказав незвично жалібно він. Може, ще мені розкажеш про свою невтрачену любов? Усіма подробностями? Не смійся, мучусь. Можеш у будь-який момент повернутись. До того, що було? Ні, я вже інший, чесно кажу, інший. Це та я не інша. Осетака рік було до твого приїзду до Києва. Ти могла залишитись у цій квартирі, я пішов. Повернувся плакати з таточкою мамі. Він мовчав, не відповідав, вдихав у трубку, мовчала й Віталія. Навіщо ти лишила моє прізвище? зрештою, спитав. Щоб ти не забув мене, засміялась світа і поклала трубку. Того вечора вона вбивала в собі спокусу ще раз подзвонити. Цього разу мамі замовити розмову. Тоді можна було тільки замовити розмову. Вечір загортав її в чорне простирадло. Віталія стояла біля телефону сестринський, боялася сісти і боялася зробити крок. «Чому ніхто не йде за допомогою?» – подумала. «За ліками чи уколами. Нікому не погано цього вечора, окрім мене». Тут вона подумала про трьох своїх ненароджених дітей – від Едуарда і Тимура. Враз почула за дверима дитячі голоси, сміх. В неї галюцинації. І відчинила двері. Коридором коридору жінка з дитиною. Побачила її з ніяко е, «Вибачте, будь ласка, ми затрималися у моєї дочки. Оце мало чудо дуже хотіло маму побачити. Ми вже йдемо». «Так, звичайно», – сказала Віталія, – «до побачення». Вона так і не подзвонила. Трубка вислизнула з її руки, коли ще раз спробувала взяти. Зате до неї через кілька місяців... Зателефонував Тимур, спитав. «Хочеш дізнатися, де тепер твій колишній любчик?» «Ні», – сказала вона і поклала в трубку. І він подзвонив ще раз. Віталія, повагавшись, трубку зняла. «Едуард знову сидить», – почула. «Навіщо ти це кажеш, щоб уколоти?» «Ні, просто, я думаю, цікаво буде, за що тепер сів, і дуже надовго». «Мені не цікаво», – сказала вона. «Я думаю, цікаво він». «За вбивство! Хоча підозрюю він його не робив!» «Едик узяв чиюсь вину на себе?» Віталія справді здивувалась. «Що, не схоже?» Тимур засміявся. «Узяв, узяв!» Знайомий слідак з Києва розказав. «Хтось убив його жінку, Едика твого. Ну і що, розслідування?» «І той слідак факти зібрав. Він хлопне дурний. Що то зробила сестра твого Еміра?» «Він не мій?» Сказала Віталія. «Ну, був, яка різниця? Ну, от, вже заарештував вбивцю, сестричку того Еміра». «Зіну, зойпла Віталія». «Ага, то ми її знаємо», – сказав колишній віден чоловік. «Ну, вона й розкололась. Виявляється, любила братика, не як сестра. Ну, вони ж зведені, – виявилось. І ревнувала до тієї жінки. До речі, ім'я Наталія тобі нічого не каже». «Ні», – знов сказав Віталій. «Ой, чи ж він противно захихотів? Ну, твоє діло. Так от, ревнувала». «До того ж те, стерво, уяви собі, на відміну від тебе, мотузочки сукала з бідного Емірчика». Ну, сестричка й торохнула по голові. А потім до слідака Емірчик заявився власною персоною. Ще й молотка приволів зі своїми відбитками. Класно, одним словом. Ну, слід, кажу ж, не дурний, вхопив за цю версію. на набридів цей паханчик. Давно мали на нього знову факти. Підозру сильно по двох ділах. А доказати не могли, хитрішим став. А тут такенька нагода. Ну, і повірили і міру, а не його сестричці. Клопоту зайвого позбулись. Твій любчик на суді підтвердив свою вину. Три п'ятачки отримав. П'ятнадцять років. А вже ж, не хочеш знов за ним поїхати? Вона цього разу накинула трубу, тільки сказала. А ти не змінився? Ти, мабуть, теж, відповів він. Заміж, знаю, не вийшла. я з цякою. не пропоную, бо не прийдеш. І не приймеш. Бідний ти, казала Віталія. Майше же, брат, бувай. Я вже тепер поклала тропку. Обережно, надто обережно. Подумала, може написати листа про цю розмову прокуратуру чи що? Чи то фантазії Тимура? Зіна, як вела себе Зіна далі? Зіна була закоханою у зведеного брата.